Хіба ж це по-твоєму не зрада? Хм? Вчинок Чернішевського. Адже для багатьох людей ти символ цієї боротьби за незалежність більше, ніж він. То що він робить? Покидає тебе в нещасті. Чи ти вже забув про всі оті політологічні аналізи, згідно з якими Чернішевський, то тільки маріонетка, яку я виставив перед вашими камерами. Не змішуй. Я намагаюся зрозуміти мотиви його поведінки. Найперше подумай про головне завдання Чернішевського як президента цієї віртуальної Польщі, з якою усі сміються. Він не командує арміями, не веде людей під прапорами, не виступає з влодом на тлі танків. Його функція інша. Він працює над іміджем поляків як нації у мас-медіях. Зрештою, він це все дуже узяв до серця. І під таким оглядом мої дії суперечать його завданню. Бо хоч я працюю лише на власний імідж, я все ж поляк. А про що у всьому цьому йдеться Владимірові? Про те, щоб постійно і якомога чіткіше пояснювати світовій громадській думці нашу моральну перевагу над росіянами, яку вона вже так підсвідомо і дуже давно визнала за нами. Якщо можна говорити про щось таке, як підсвідомість громадської думки – ти ж розумієш, про що я кажу, правда? Ну, бо звідки цей раптовий протест і відмежування Чернішевського від мене? Коли росіяни бомбардують села і міста, вбивають тисячі невинних, підривають дитячі ясла та шпиталі, розстрілюють старих і малих, викрадають та гвалтують жінок, через годину після підписання розривають угоди – це ніяка не сенсація. Цього вже навіть не показують у новинних сервісах. Бо занадто низький рейтинг. Це нікого не дивує. Це нормально. От запитаєш кого-небудь, знизує плечима. Що ж, росіяни? Ну, росіяни як росіяни. А що ще вони можуть робити? Саме такої поведінки від них і чекають. Але хайно тільки Вижрин уб'є генерала цієї кровожерної орди. Хайно сам пригрозить знищенням цивільного населення ворога. Одразу крик до небес, і всі хапаються за голову. Шок і розпач, що діється, як можна. Адже він поляк, не росіянин. Розумієш, Іне? Ми вже давно здобули моральну перемогу. Але яка нам від того користь? Мораль – це не політична категорія. Русські нас вирізують, як вирізували й колись. А ми вже 200 років поспіль тільки та й робимо, що здобуваємо моральні перемоги. Ми ще 100 років так поперемагаємо. І польська мова увійде до групи мертвих мов. Плювати мені на моральну перевагу. Нехай тепер росіяни замість нас морально поторжествують. Думаєш, я боюся світової громадської думки? Будь ласка, я можу бути в їхніх очах другим Сталіним, а тилою польської нації. Будь ласка, нехай лякають моїм ім'ям дітей, нехай мене проклинають. Я це переживу. Нехай після смерті відправлять мене в пекло історії. Там я принаймні зустріну цікавих людей. Бо в мені немає любові до блідолицих мучеників із дівочими очима. І все ж будуватимеш на кладовищі. Міцні ті мури, що збудовані з каміння, зв'язаного розчином на людській крові. Пам'ятаєш, як я тебе запитував тоді про Фауста? Чи може бути вища ціна за душу? Соціогенетична пам'ять нації. Ти сам це казав? У дитинстві ви мусили увесь час читати тих ваших збочених на релігійному ґрунті пророків. Чорт, не можу дочекатися, коли ти почнеш погрожувати богові кулаком. А що? Був би гарний кадр. Ти легко позбуваєшся на користь росіян тієї гаданої моральної переваги. А якою мірою вона засновується на гранатах, які вкидають за твоїм наказом у дитячі садки? Хто тобі сказав? Володийовський? Ні. Володийовський, Володийовський. Ну і чого ти сподіваєшся? Збентеження? Я вчинив правильно. Завдяки цим гранатам і фільмові варди Велика Британія заморозила кредит для Крепкіна. І вся червона армія стояла півтора тижня з порожніми баками. Бо син магомета сів їм на трубопроводі. А тепер вийми калькулятор і порахуй, скільки людських життів я врятував. Але ж ти не міг бути впевнений я був упевнений. Єврей, ну так. Десь по дорозі ти просто втратив здатність розрізняти зло і добро. Гехе. Ну й чого ти регочеш? Ти міг би бути моїм сином. І що з того? Я бачив 80-річних дурнів і 80-річних злочинців і робив з ними інтерв'ю. Вік не гарантує нічого, крім цинізму та драглих м'язів. Ти прилетів сюди просто зі свого Нью-Йорка. Що ти бачив у своєму житті? Що пережив? Напевно, тобі довелося протезувати свою пам'ять за допомогою телевізора. Чого ти мене взагалі можеш навчити про зло і добро? Яку найгіршу річ ти вчинив у своєму житті? Яку найліпшу? Твої гріхи, твої розплати – це все дрібне, дуже дрібне. Вибач, я не хотів тебе образити, чуєш? Вибач, облиш. Я і так знаю, що це нещиро. І я не ображаюся. Зрештою, забудьмо про мене. Краще повернімося до твоєї проповіді. Чи ти не розумієш, що саме так народжується кожен тероризм? Достоту, достоту так само насильство та історична безкарність цього насильства завдає слабшому стільки гіркоти, що він уже ні на що не зважає та вживає тих самих засобів. Та оскільки він слабший і має обмежене поле діяльності, скромніші ресурси, то він мусить бути незмірно сильніше і рішучіше. На цьому етапі це вже майже завжди опозиція. Держава Цивільні терористи, закорінені в суспільстві, найлегшою ціллю їм здаються інституції цієї держави. Проте, що глибше вони поринають у доктринальну боротьбу з ними, то більше стають в очах самого суспільства негативною руйнівною силою, за якою стоїть лише анархія, хаос, ентропія. Поступове ототожнення суспільства з державою викидає терористів за душки. І на цьому етапі суспільство також стає ворогом. Тому найлегшою ціллю виявляється вже цивільне населення. Звідси оті бомби в автобусах і літаках, смертоносні гази в крамницях, кінотеатрах, метро. Порятунку немає. Це саморозкручувана спіраль зла. Униз, униз, униз. оте твоє пекло в якому ти точно не зустрінеш блідолицих мучеників. Я бачу цей вогонь у твоїх очах, Ксавросе. Я бачу цей вогонь. Це сатанинська жага. Думаєш, я не знаю алгоритму? Тільки ти прогавив кілька дуже очевидних його відгалужень. Отож, коли в підложі конфлікту національна суперечка, то не йдеться тоді про відчуження терористів, якщо вже ти наполягаєш на такій термінології. Тоді громадська підтримка чимала. Але ще далеко не стовідсоткова. Крім того, вона з часом слабшає. Сила звички величезна. Інертність повсякденного життя може гамувати найвищі пориви. Де ти це вичитав? А що, хіба я помиляюся? Ні, не помиляєшся. Тож тим більше мусиш розуміти важливість чинника часу. Ми не можемо чекати наступних поколінь. То й що з того? Чи зараз, чи в наступному столітті, ви однаково терористи? Так, якщо програємо. Бачиш, ти в тому своєму алгоритмі прогавив ще й альтернативне його закінчення. Бо якщо ми переможемо, якщо переможемо, ми станемо незламними борцями за свободу і незалежність. Солдатами, патріотами, зразками для бойскаутів. Героями одвічної боротьби за польськість тих чи інших земель. Злочинцями будуть наші вороги. Слово «тероризм» попаде до багатого пропагандистського арсеналу гнобителів і надовго стане непристойним. У шкільних підручниках поляків із такими як у тебе поглядами називатимуть світоглядно-хиткими особами. У кіно їх гратимуть рахітичні окулярники, які ховаються під столом, почувши звук пострілу, тим часом як м'язисті-вижренівці знімають із запобіжників свої пістолети. І це моє небо, Ієне. Це моє небо. Я можу порахувати тріумфи сучасного тероризму на пальцях однієї руки. Щось мені не надто ймовірною здається перемога АВП. Бо це і справді малоймовірно, Але не неможливо. Якщо так, якщо існує такий ланцюжок подій, що підведе до цієї перемоги, то я, я один маю знання та силу, щоб спрямувати дійсність на правильний шлях. Ти не маєш нікого кращого. Тож я, певно, повинен стояти в тебе за плечима і повторювати. Ти не Бог. Ти не Бог. Ти не Бог. Триумфальної арки ще не споруджено. Ще не було навіть перемоги. Ми ще не вижили. А що на цю тему сказано в Євангелії від святого єврея? Сила його пророцтв заснована на мовчанні. Фомо невірний. Побачу, повірю. Побачиш, побачиш.